איכה, פרק ד. איכה יואם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולעים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאכזר, כיענים במדבר. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי טולה חיבקו השפטות. ויגדל עוון בת עמי מחטת דום. ההפוכה כמו רגה ולא כלו בידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.